Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, al-hamdu lillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala khayri khayrqillahi ajma'in nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih, wa men tabi ahum bi ihsan ila yomiddin. Të gjitha falendrimet, lafdrimet, adhurimet, i takunë allahu të madnuar, ndër sapaqa, bekimet, lafdhata allahu të qofri me Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, bi familjen, shokët, dhe të gjitha ata që i ndijekin këtë rukë diri në ditë në fundë të kësaj bota. Shikohet në ruar me lejani që në filim të këti takimi sonte në këtë transmitim të drej për dhejtë, që përshëndes me përshëndetin e ngratë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jemi sonte në takimi në radhës në emision të unë që ka thot feja. Dhe kemi filuar që të flasim dhe të trajtojm një tem e cila ka të bëjmë një bot që është efshet dhe pa dukshme për neve. Dhe kemi filuar që të flasim dhe të trajtojm një tem e cila ka t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 dhe kemi parasysh sigurisht që përmenda do të na bëhen më të vërtetë një mbrojtës me lehen e Allahut të mbrojuar nga dënimi i varrit kur të biemi në varr. Këto shkaqe i ka numruar dietari një hor i Ibn Kemal Jozi rahimuhullah dhe disa nga dietarët e tij dhe i kanë ndar në dy grupe këto shkaqe. Grupi i parë janë shkaqet e përgjithshme, ato nuk janë të detajzuara. Dhe grupi i dytë i shkaqeve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 Përndaj, njëni kur ben të flanë, si kurse edhe të knië thotë, gjumë e është gjysma e vdekjes. Nga së njëri është largë vedijes, largë aktivitetive, largë punëve, nuk dëgjën, nuk shë e kështë më radhë. Përndaj, mën ka ime Rahimullah, ka përmenë se njëri është mirë, kjo është një pishkacheve të përgjithshme, që para se të bje të flanë, të logaritë vetën e ti për ditën që ka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 Dhe nuk më i pa mundësia më ta fali sabahun, nuk më i pa mundësia më çka ta fali drekën i kundin, nuk më mundësia ta bëj mirë Allahun afalt. Prandaj kërkon falet tek Allahu xhallahu ala. Dhe kjo është një shkak i rëndësishëm. Kush kujdes për këtë shkak, me lehen e dha të mënuar, nuk e befason vdekja. Nuk e befason ndarja nga kjo botë, por ai me lehen e dha të mënuar, do të jetë i gatshëm vazhdimisht për të ballafaquar dhe për të atakuar këtë musafir që troket në dyertë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 Si kam qenën sëtë? Sjelle ime në familje sëtë? A ka qenë sjelle që e knaqë Allah në gja lewala apo jo? Shikon me print e ti pas taj. Shikon me, me rethin, me vlan, me motër, me të gjithë. Kështu besimtari e logaritë vetën e ti. Natën, para se dhjetë vletë. Si me ditën, si është e dhjetë asatë? Allah i kështu kujdesit me lene dhe dhëtë manuar. Kur do që i vje vdekja? Apo, pa tjetër se do të i t'i gaqërë.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 kur kufizohen në vepra të saktuara të mira. Ata munduhen që të bëjnë tregtimi me Allahu Alejhe Leslem me çdo vepër të mirë. Çka do të qoftë ajo? Ja. Edhe nëse nuk mund të jenë pjesmarrës, për shembull të madh në punt të të mbydhën, pjesmarrë të mbydhën në një punt të caktuar, nuk kanë mundësi të jenë pjesmarrës. Në në në projekte të caktuara të harrit të dobishme, nuk mund të kenë akcione të shumta, gjasë nuk mund të marrin pjesë me akcione shumë s'paku një aksion, një aksion, më nxesë kërë gjohësh, më ndohë qërë, edhe të të ndihma është dikujme se të ka, një euro, një euro e gjysë, 2 euro, 50 cent, ndihma, registrojnë në listë në ebëmirëzve për atë ditë, dikuj të jathua një, ja një fjallë të mirë, të pajtosh me zë dhe vejtëve, të vizitosh diken, të smurin, e kështë të më rallëve, shumë punë mira, jo vetë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 vandnin e tij dhe shtëpinë e tij dhe familjen e tij dhe popullin e tij dhe nderin e tyre vriçet. Ky është shikuar ndruar, ky është i kursyer edhe nga pyjçet në varr, edhe nga sprova në varr, edhe nga dënimet në varr. Ka sa ka thënë pejgamberi sa solëm se dëshmorët nuk pyeten varr. Nuk i pyet Allah kush është zoti i tij, nga sa ai ka dëshmuar me gjak kush është zoti i tij. Nuk pyetët çfarë shfërjote, ka sa ai ka dëshmuar me gjak kush është shfërja e tij. Kush e ka ngjendë në luftë pas msimëve të thjeshtë që edukuar në një etyre. Andaj të përgjysmë do të thonë kafa bi barikat e syufi fitne mjafton sprov për te, apo në në të apo kersi me shpatat mbi kokën e tij. Natë ku ka gëjë shpatat, kët ku plumbat. Çka do të thojë që është do të thot nga nga armat dhe municionet që porduhet në luftë. Dhe ai që vron në rrugt e Allahut asojal, ai që rvasi kushëcejka po ta ruit vendin e tij po të larguar dhe të buar armikun nga shtëpia e tij dhe vrizet në kët rast ai është padjetër i mbrojtur dhe është i ruajtur nga dënimi në varr sepse është ai që ruan në rrugt e Allahut azhajan ruan vendin e tij ai që ruan, ruan të tëtë, uh, e ruan do të thot pasturinë e muslimanëve ai që ruan nderin e muslimanëve ai që ruan ai që ruan uh, vendin e tij ruan natën, ruaje ditën, ruan se tjetër të angazhuar në punë tjera, këtisht, të tjera, ai ruan. Patjetër se kthi shkuin se vabe shumë vullahit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çdo kujt i ndërpriten punte mira kur të vdes përveç el murabit fi sabilillah. Por ai çruan në rrugt e Allahut atëherë. E ruajtësit janë dy lloje, ruajtë e kufive territoriale, ruajn kufinin, apo që mosë shkelët kufinin i shtetit.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 Mëbrohet feja, mëbrohet vendi, mëbrohet populli, mëbrohet vlerat, mëbrohet morali, mëbrohet nderi. Me Më lehenë Allah të manuar, logaritet kufitarë që Allah u gjellë u ura nuk janë dalë sevapin dheri kër të kohet malona, zë gjelë. Subhan Allah. Kështë të ka në hadith pegamerit sallallahu alai sallam që e uh, të tërsmëton të në midhiju, dhe është hadith i vërtet, dhe ka hadith që gjitha që e tërsmëton muslimin e sahijun e ti, ka thonë për përgëmberi sallallahu a të sallem, kullu me jitin ju khtemu ala amelihi illa ledhimatëm rabitan fise bilillah. Në gjdo kujtë kur të vdes, përfondon vej për ati. Njere ka falë drekën dhe ka vdekën. Të nesim nuk e falë drekën, nuk kam oseho për drekën e ashme. A e shpëllit për drekët e kaluara, për jo për drekët e ashme. Da si rëndërpërjë mundësia e punës e mirë. Illa, pë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 Allahu janë, janë një, përthoj po se është prapë në të tyrë, e prapë në të tyrë, dhe një mullë këtë jamë, ishko në sevapi rjedhës, logaria rjedhës e qerkulant për të vazhdimisht, a se kjo ka bo punë të madhe, ka bo punë të madhe, në qësaj fizikisht nuk është mu, a i kalën pas veti mësime, a i kalën pas veti ullzime, a i kalën pas veti, trimri dhe guzime dhe mëtet për të tjeret, për të vazhduar mëtutja në mbrojtin e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 pastaj ka përmendur selavatet do thot ë uh, ka knu'r at-tahiyatu lillahi was-salawatu tahiyatu ka knu' allahu sallallahu ala muhammed wa ala ali muhammed pasoi ka thon allahumma inni a'udhu bika min adabil qabr wa min adabil nar ozat më ruaj më mbroj nga dënimi i varr dhe nga dënimi i zjarrit te na ka prosojë të gjithmonë të ta lutim allahun gjalën me kët lutje janë katër gjëra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 i madhunuar qoftë Allahu që në dorën e ti është i tërposhteti. Kësure që i ka dy faqe e gjysma, ma pak se gjysma, apo ka parasit pejgamberi sallallasem që ta këndon. Andaj ka thonë Muhammedi sallallahu a të sërmë, hi el mania, hi el mundjia, të njëhi min a dhabi l'kabër. Aja, aja është një pend, aja është një shpatimtare, e mbron dhe e shpatan besimtarin nga denimi në varë, si kurse e ka të smetur të në midh Djetari një ori adithit, Albani thotë sa adithi është i vërtet. Gjesu ka thonë pekamberi, sallallahu sallam, inë surëten minë il-Qur'ani, thalathune aje, ka një surën në Kur'an, që i ka 30 ajete, shafëat li regjulin, ka ndrimesu të ka Allahu, për njëri, hatta gufira lehë, dhe se Allah ja ka falë gjunaat, hi e surëtu të baraka lëdi bi edihil mëlkë. Aja e surja, të baraka lëdi bi edihil mëlkë. Sikur që jetë dhe Albani thëtë sa ditë është i vërtet. Anda i shikonë ruar, edhe kjo, lezimi i sujës mulkë, me lejën e allatë mënurës, qëka në kur shtonë gjëzënat me lezu sujën mulkë, Allah u gjëllë olën e në bënë mbrojtje nga zjari i, i gjëhnimit. Dhe të tjera që i kam përmen djetarët, por unë me kaxi duha të mjaftohen përsonëte, nuk e lutë allanë e mënurë që zotë në ruhen nga dinimin e varë, që të kujdesim edhe p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 Urna? Salam alai. Aleykum, salam, urtullah. Zdesh të me vën instituja për në më në që që që që që që... Urna? Urna për në dëgjaj. Ja, fa problemin e motrë dve, he? Po? Motrë në gëndë në më boletën, e në t'ja që namaz dhe i të të daj i bon petë rohë, e në mar. Po? E që që që që në rëgë vëzë, që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që A me na e t'ka me vazhdo po, me që vorëgullet. Po, po. Problem e motërën. Kam cek edhe në takimin e kaluar, ka qenj një pytje për 2 uh, motërë që nuk klasin me zvete. Dhe kam të të të të të të të të të të të kërështë, nuk mund të paramendohet nga ona besimtar dhe besimtarës. Dhe që a në ish kur të tëtë se këto falen, në të buluara, nuk e di vëllaj, a pëton si ka në mundësi të shkelin, të shkelin,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 Dhe onë besoj që grua e a jote, në këtë rrasë për të regot, për të regot, do të të të më zemërgjerë, për dhe dhe më e mirë se motër të të të tërë, nga sa aja për po i shkon e kjo së për vjënë. Për këtë arsuje, me të dojë se nuk duhet me ndojë vizitat, me të në qofë se aja nuk vjënë, po edhe ti nuk shkon, qëfar bëhët? Nëndojën familjet, i shkupojt edhe ato pak raporte që kanë betë me kan bet, shkuve dhe ato prish Në që fësa e ka në një para gjukim të e largasht, ka në një shtjecim, seraja, ka në një keq kuptim, spjegaja, fali. Në emër të laot, azuzet e kështë i lajëse, ke nuk e regullu kështu, e kështë të marat. Që fësa e nuk dhe më ardhë, të i façdo, kur i kipund, s'pa ku thirën telefon, a je mirë, s'i kalove, ga një vizitaja, ti mos i shkëput raportet me te, edhe pësa e do me i shkëput. U në shpesë dat pendohet tek Allahu për këtë veprim, do të vjen dëajte ti. Ne qofse thash nuk konë në kundër i pengesë fetareën katërtim që ajo pengon me art, nuk e di, çka ka mundësi me konta ajo. Por mirë se më e vet në një huaj, sikurse ju po pyetni, ju shumë mirë keni bu. Allahu ju shpëlbof. Ju po pyetni çka të bëjmë? Edhe ajo ja duhet me pyet dikën çfarë të bën. Dhe nuk besoj së një hoqë, në një huaj i sugjeron që ajo të shkput raportin me ata, nuk e di, nuk besoj. Falemire Muhamedit. Nuk ka mirë që të marrim çdrimë vetanoke personale pa konsultime pa e pyet askën konsultant u pëtë dikat pëtë njëri më dishin pëtë hoxhë e kam një motor çu shtui ka punë unë e konventues më s'mshkujt ajo kur a bëj mirë a bëj keq ta shpjegon hoxhë tregon dhe duhet të kemi frikë Allahu jallahu ala dhe të kujdesemi për veprat e tëjta që munden të na sjellin vallahi pasojat më të këq Allahu te barekotale e inkuadruem telefonatën tjetër të radhës Këllëm i mramën? Më mramën? Përshëndit i Lodjën dhe rohe, këshë amë të rbonën pyqje. Porna? Në kam një vlahë, këronë i façhtrejsi, për... Sjo mirë, sjo mirë. Shka për po dhëtë, si o mirë, si o mirë. Shka ka? Shka për dhëtë, si o mirë? Shka ka? Të herë të kur dhëtë, për dhëtë, një vetën të këllë, të më kanë mërzit kej të senë, a shkë dihë një shku më shkrona ekonomik në ledurë e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 Doje i tregon se a je për vërdu të vazhduar më tutje me hoxhën apo duhesh të vazhdosh konsultimet me mjekët. Mendon që këto hapa më ndihk me linë Allahu që lavara largohet. Po allaj duhet më dhon zër kapak. Mande një dorzon tërëseisht, komplet dorzot, nuk e lufton gjendën që ka kaplur. Dhe pred diku shpej jashtë me ardhmën diku tek ai. Është vërtet. Ne kemi një për ndihmë të jashtëme, kemi për mjekun, kemi për hoxhën, kemi një për lezim të Kur'anit, kemi një për përdurimin e barnëve dhe i lachëve, kemë një përgjena këtu. Mi, po, këtu e në se bepe. Kjo është kak pishkacheve. Vendimtare me lejnë e latë është angajimi dhe përpjeka jote. Jo më dërzu, komplet, s'pa muaj, asë kom vullnet, asë kom fuqie, ta një që ka më vazaj, me nejtë me flajtë, më dërzu, me elshu vitën që me, me, me rëshqit drejtë depresionit dhe stresit dhe mërzis, a këtë e dëshiren, jo,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 Kërkot e këmiku me shëku të gjendje në qëfale e ki, mos kanërën përlemë shëndetësorë, e kështu mëratë, dhe gjitha këto nësë i ndërmerë, me lejnë e allotë më nuarë përmërësohet gjendje e jote. E në kuadrujmë telefonë, për urna? Salam alikum, ojkë. Aleikumussalam, mërtullam. Kom vërënë të matuar me ku jemë jashtë. Eva e jo e ka lagu për të të të njëve. Edhe një vaj së ka të matuar Gjëhetë të kjesë, ajo është 13 vjeqera, gjëhetë të kjesë, së tejë që ka shku në familje, po, e, e, ka, e, po provam në prisha familje. Ho që që ka me bo, na e kemi po punën e saj, ajo është marrë të pojtë e pojtë në telefonu me gjonar që të lojdoj sirar që të përdojnë, po në po kërjanë gjonar të vërketa dhe një dëmi, që shme që ka me vetë qunë në për me me kështë, na s'kem mundësi ndryshe, Bëho, o fëtë se si ju jeni extremista islamik, unë jam kryqe. E ka këtë vërën, jo që e ka pramun, se, se e në të të në të e të të betës se unë jam kryqe. Na falim në amazë, ne istihar jemi qysh në amazani në kallum nuk e ndëtërën istihfarin. Në filë e në amazë falim duha e shë mundoni, lutëmi të zotit, pagjerojnë. Po hësë fëdim qysh me rënë kontakët, që kam e do që me, me ndryshu vërën me lazutër e ataj gjendje.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 Ju jo duhet mundueni që ti krijoj obligime që kënë të vëllao, që Allahu xhelleu ala t'ulrën nga përgjesia. Dën qofse përpjekja juaj në këtratim, duke u ulruar nga përgjesia që kripi para Allahut. Përpjekja juaj dështon, nuk ka rezultate, ju s'keni çfarë të bëni. Por dua të them që përpjekun një juaj është dëshmë. Fillimën, qofsa i thot, çapo them kryqja, çapo them. Po mirë, dajde, çapo them, e ka drufin, po them kushtimish. Po dhe fejn që ka marrë dhe feja e tjetër nuk thatë këpo ti rapotit me të tjerë, nuk thatë kështu. Nuk thatë kështu. Kemi edhe edhe, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe në Kosovë ka pjesëtar të fejtë katolike, kemi pasë diri vonë edhe vëqinësi dhe të fejtë ortodoxe edhe, kemi jetuar. Kemi jetuar dhe vazhdojmë tjetojmë. E kemi vëqinë, mund të kemi shuë këtë punë, shuë klasës, jetë a vazhdanë.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 Kemi teleponë të një kodrujëm. Sëtë am alejkum. Alejkum, assalam, artë Allah. Jam një nërë e gjithë minëve. Po? Më bavi që 5 mëjë sënë kohës. Paka shumë për mund në kodë e qaqë, në dië keqë këtë të të të më mërëzikët, në ma shumë e kam 10 mëjë dhe. E qësh me raguën e qështëm, a në artë të prindë, po të bavi së në kështë o sënë kohës, Ma shumë dina si dhërin dhe tjetë njëve që smitë përrinë shumë dhe në botë dhe i kuptenë shumë gjonat. Në keqëtë njëve të një atë tri vjetë me të kuptu ke të gjonit dhe në nënë. Qëka është të taj i vlahët. Por... E pëse nuk të folë ka... vlahët? Qëfar arsuj e ka vlahët që nuk të folë? Por qëta e këpër këpër këpër këpër? Ta ka shumë të tjetë një këpër këpër këpër këpër këpë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 Po kur nuk bëj mirë? Ka bën këtë mirë, vëllai. Edhe unë e kuptoj me durim. Zëmra e motës plaguosat, nuk, nuk e ka lehtë me e përjetu, shkputet me raportin kanë vllaut. Vajzën kur e diim se vajzat, gjinia femërore më emocionale, shkputet në raport me ranë e pretan. Tu sesoj edhe fëmia, çka i thotë nona fëmia atë që doja spi flet. Çka, çka më i thon? Po motën e ndruar, ajo është problemi kët rast. Ai duhet me zjid problemin. Umenë që pardajë pritën të tu në pasi tha i ke gjall. Fol më për ndetun. Thuaj uni një gjendje me tekalukës së tot. Adan serim ya sharayullah. Adan 40 in faale li bi faale halal. Çka don? Vetë krim kësë tot. Të përfundojmë kët punë. Ka njerëz që vërahen se vona Allah me vetën në fund u duhet mul para burrave dhe ja zgjatën duan në drejt halal të kopë gjakole kët puna. Çave bodar më skuq kët familja mufaruam muvra. Hemi espekua të i dhe për të të mbeton që, për hatë të të mive, që ka në fajfë mi atash, të mija tash, me hinë konflikt, këta me djemë të halës e këta me djemë të dajës, me më, më, më shku me utërshëgu u rejtje e konflikti, pas taj, pa nevoj, të njezës kanë lidi me këtë probleme e këtë konflikt. Unë po të mundohu, mundohu me, me përdorë,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 jo ti ti po shahamosum ke lip halal ane çpo ta boma halal po shahamu çera banola kërkoj fale s'rrohu me ta dhe më neje me lenia Allah më mandum ekjo vol për pikën e duhur për ta të kaluar problemin lut Allah xheloula bo dua thuaj zot zbutja zemra vllota na pajto me vllon ta na lërgop lim na lërgop engjësa dua ta lut Allah xheloula shesë që zoti gjal gjal gjal xhelau di bon inshallah s'po sej andaj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 Salamu alaikum. Aleykum as-salamu rëtullah. Në djallë ka rëkupohët një akcident. Po? E më kontemi ojtë, si rëzë në madhija, të pesërë jë më kasi ka përët bome, a mërët me këmë këtë unë ajo. Po. Në kemë vëllë të sara, se dë të të... çështja e sigurit e sigurisë gjonat bomën ekziston ai është hakë vërtet, a mund mendoj? Ata nuk duhet të më bëj çështja që gjithçka çka ndodh një komocë kjo më kon, kjo është. Jo. Mund të shkaktojnë ndeshje, mund të shkaktojnë smundje e nga shkoçe të tjera. Por a mund të bëhet ndeshja sipas e msyshit? Ka mundsi. A mund të ndodhë ndeshje sipas e si? Ka mundsi. Po as kjo mundësia e vet, po nuk ka mundsi e vet. Ata e që shkun hajmalia, nuk doar me shku taj, asme shku hajmalia, asme vetë për se ka ndodhët kjo. Do me shkun të një hojgji shkolluar, që në qofë se ka kësi problemet të kjo, të ndihman me, kalu me, si kemi me të ikalu me Koran, me lezim të Koranit, jo me shkrimet hajmalieve, nga se këto nuk, nuk bojnë hajrë, nuk bojnë dobi këto qëra. Këto mundë dhe me në ashtu të keqen dhe ma tepër. Ata të largomi nga këto besut një, nga këto qëra që nuk duhet bes hajmalijet e shkrimet e kështu më ratë. Por atë nuk duhet që gjithashtot të këndrujmë se shkaku i vetëm që ne ka godit i qka mund tjetë të valamësysh, që vëllatë bome, vëllasiher e kështu më ratë. Kë mund tjetë, por sikur se cika, shkak për i shkacheve. Shkak për i shkacheve të shumë të që mund të kenë s'ilë uh, këtë aksident, Allah hujruet nga pasojt e ti. Uh, kemi telefonat e në këndrujmë. Urna. Këllë Orna po ndajojm orna. Cë selam aleikum. Aleikum selam er Tullah. Ç'shani tyqë hoje vini në pasmat kenë. Ç'është data buta vai grad bashk ç'dovon? Po, po. Alo. Po po po të dëgjojm, po të dëgjojm, po. Ezë tyqë ditë është ç'është data?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 Banë një gëzim, qoftë me një delet primë. Në qëka banë thyrëta, ma banë në qëka. Ka se është gëzim. Nuk është piklima ja. Nuk të të të qëllami ka për grunn, qonë shpëllu, kur i kur qësë përbojim natash. Jo, kërka gëzim, kër në rast e gëzimit, ka dhe preashtime. Lejot këndimi, lejot valzimi, ka gjithë që shëtë i, i, i, i ka reguluar. Par, me mas, me kufi.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 Nuk e ban këtë gruja që kom men këryo, no. Për ndaj të kemi kujtës, truemi, vëllaj, truemi se se atë ditë gëzimit, Allah u të ashtë nërën të ditë hirnimit. Për atë këtë sirështë. Ti pokëzosh, për vëllaj, ti ashe shirrin dunjaj në hirët. Për ndaj dhe, në u kanë rritë shkurërzimet, zbonë rëhatë, pse zbonë rëhatë, për mësë e ka njësë rëhatë së i pune. Për ndaj, po më, po më uxu, po më festu, por me men, me arsyje, me feje, që në kamësu Allah Gjalli Levala dhe pejga mirë, sallallahu a sallam. Dhe du datë me ku ka përzirë, nuk ban me shku. Nuk ban me shku nga se aja është që besimtari përljët me mëkat, edhe besimtarja. Po përherë mi ubo, po mi ubljë dhrat, por në ato ahenje, në ato bankete, ku ka asë shkurje, asë veshje, asë pjesmarje. Allah, kjo është që është problemat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 të babas i ki me respektu, me indegju, me inderu, mos me e wakështu i fjallën, mos me e ngritë zonë, mos me i kundërshtu, me i dashtë se janë të afrën babas të tërë. Ata i në familia jote, i në gjokët, për daj du është tjesë i kujdesë shumë, daj të vjetërët e tyre. Dhe gjithë ashtë tjesë në lidit të mira me mëshëtartë e tu, të kjesë shokë djallën e agjes, djallën e edhe nërdojës, djani tezë, djani halës, edhe kanë në ndajës Joneteze, Jon Hallës. Isha sot atë, gjithatë fëmijë tjerë, vajzat, të kishën raport të mirë me ta, të cilës është mirë, korrekt, ekstremal. Nëse se përkëtet profesorçi po bon zullom, po pyet mashtive se falesh, më nisë ndoshta, noshta koksi profesori, po noshta edhe ti mund të kuptou kësaj po pyet pak mashtive se falesh, pse koksi raste, po, ato janë shumë të ralla.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 Dheron jo, ka i kompleks, ne shikojmë një bon problem ti pastaj. Sa të bën frikë. Sa do të më çumë fjalë të tash kë qomë me diçka që ka zgjidhe atë që ka dinë ta hub. Jo, ti dherao. Ti krijo de gjatë ton, tim sa, engagé au beau acte djëmësimet. Pyti diçka arsimtarë çogishtën. Unë do të më përgjigj. Bani detyrat me zell, bëu një sjellshëm klas, mëso mirë. Çatlant blespaku, çatlant për sa se mirë mëseje, mëse vazhdimisht çatlant. Me lejnë allatë manumë s'ka ku me shku, s'ka qare, edhe me t'urrejt pa tjetër dhëtë me t'aunë haku, të nëtonë me arqë që emeritët. e mëritat. Ti jep e mundin të nëti angazhau, lërgohë për këti presjoni, me lejnë allatë manumë dhëtë bëtë bët, mirë në shalom. Kemi të të nëmëtë nënë kvadrojmë? Halo. Urna. Salamu a ekej mojsh. Aleikumussalamu a ekej mojsh. Komë një fërse, këmë një fërse grindjë në shfi, edhe kruja, edhe smi, edhe nuk përnojnë të jemë, si kom të jemë. A është në përnojnë të shëshë, apo është në përnojnë të shi, a nëjnë si, a ja, nëjnë... Qësë është në mundshme me mështë të këgurë pak më qartë. A i këm lëtsukë me rukjë, me nësën e fali edhe...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 Qortë, drita, e drejta, a ka mundsi me poshtë, më thësh, ka mundsi me poshtë? E po fogt që po thu, po falna, po boj po do, dhe kur gjo, jam osu kështu vallallau. Mos më gabova mëndu se namazit nuk po sill dot mirë shtëpinë tande. Wallahi ngasë nuk e ditë se sa është Allahu duke taru shtëpinë dhe në çfarë situata do të ishte grinjja më e mëdha, po të mos ishte namazit. Edhe këtu lutet që tipja ban Allahu të xojel, që Allahu më të përmirësoj gjendën e familjes. Wallahi besa.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 Jo më shkuti ku ne për do një restorant, strajt do diku. Poçi më dal, më shkume më dal për shkakun dikun me me me me ngrenkania kulture bashkërisht në familje. Me dal dikun që bashkërisht me ping kani lëng bashkërisht. Ne Lë thua që jenerat ofat po dalim, shkuam, erdham. Andaj mundo ti sikur familjar me organizu jetën familje pak më mirë. Dukë? Nuk munduar çet largon këto grindje. Edhe në fund, në çës se kanë u ndonjë gojë morën stepi me xhnu kuran rukia ose ose dikush nga familja më vazhdu me rrokje. Shikoni, vështoi kjo mund të jetë. Por moshet kjo e parë dhe e fundit. Po letjen ato që i përmanden më tani, letjen ato që ti i përmbash aty dhe Melina do të më ndihmom, Melina do Allah do të më ndihmom, bazojë situata po mirësohet. Dhe në fund dua të them që normal gjenë duka, po duhat. Po gjenë po thajmë është bën normal me pas po grindje. Me pas po, në kuptim mos pajtim, shtyrje, gjenë kuptet dhe se nuk janë pak më normal.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 Po më gjatë mamon just të asnjë kolegë i vjet, por shaham me një lloj ndaubës domosdoshmë, sepse shabovin e vderi familjesionin fitrik. Apo më thotë pengisht, atësi ajo e dinë ashtu fotografi të mia në ZF. Po. Edhe pyetja e dytë është e vërtet. Po. Por shaham kur zë sokë me aur dukat. A do të naun vetëm një herë, në çop për ta as çdo vit do të naun. Në çop për aur, apo dukat. Dukat që koagrua për stolia, po thamojë, no na jam se apo do qopen. Allu no, steri, abe çfarë kurë ka? Po thamoj rano. Është çort, është çort. Apo bukel. Po po tru te është çort. Ëh, në çdo heriu falet, uh, për shembull, stëpë dhe domorthë errët dhe komi për pak dritë. Duhet kët pak dritë, nuk është më mufalin kët jo në terr. Atëra leo që mbeti televizori i ndezur, por me pas kujdes, mos me ndez la kuricisë, mos me ndez la muzikë, mos me ndez pa mit pa ikme ti për falë ashtu.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 Aleikum salaam rahutullah. ë do të na thuyếtë hojë ndërrum në folmin e shpejtë së bashku me familjen. Baba, nona, motra. E kështu do të na buni fytje, apoin grot pjesë në xhamot. Për shembull, punvier kanë një herë më fal veç me nonën, edhe me motrën për shkak. Java mash ulimin e armondë shulimin e xhamot të të mos pasiçi se kanë obliginë me shku në gjamië, se kemë qarë që të alë, po, pojë djejë në gjematë. Aja shtojë vlerë në namazit, që është në, po, në podje? Po, e qartë, e, e qartë. qartë. Namazit me gjematë, do të tëtë namazit me gjematë, e logaritet në gjamië. Dhe vlerë a e namazit me gjematë, 27 feshë, që është me madhe, se namazit i individit është në gjamië, ju në shtëpe. Por, e logaritet në qëfse falësh, edhe në sht Dhe këtu, mbi vlerësuhet në mazi në qësë e falesh vetë, po. Për shambëllë. Ki mu falë menonën tëne, ose me mutën tënde. A më mirë mu falë vetë, a menonën? Më mirë mu falë menonën. Nga se prezence e saj e bën një falë dhe gjemati. E bën një falë dhe gjemati dhe i ashtëton vlerë në mazi tënë. Por ju shtim vlerë, si kur ka në hadit 27% që është 27% ju për ju përqenë, po fesh, 27 fesh më tepër shpërblet një riu ma tepër, në qofë se falet në gjami me gjemat. Edhe në gjami kërshkan, qofë se veç hodgje vetësht, edhe në katë dyta tja, se ve një kërsh për gra, veç gra ka, asë një burë posh në kërë, veç gra ka, a e mërë se vapin e, një sështat fesh shpëllimit. Po, përshkak gjamis, se e është ve një gjematit, e përshkak gjemis, a e mërë se vapin e gjematit. Por në shtëp Po, ata janë xhomat, edhe grat bëjnë xhomat, por në kuptimin e xhoma të xhamis, po një kuptim tek një kolektivitet dhe bashësia, që patyshim namozën e bën më të vlefshëm se më ufal, se më ufal vet. Ëh, po kjo është pyetja ndoq patjetër, e inkadrojm edhe pyetjen e fundit për sonte, për shkak se na kanë bëjë edhe disa so pyetje me SMS, ande kërkojm garëxhia që mos të inkadrojm telefon tjetër. Urna, urna. Selam aleikum. Aleikum selam wa al rahmetullah. Deshpa me da vonë një piqe për haresën, shumë për po haraj në matë, nuk e di se sare qati këmë folën, për për po mëra për desh, për krejt, për po e kam një qarë dyshinje, e kam se a këmë mora, këmë mora, po, dhe që shumë hipin shumë vezvesën kryje, për po haraj se sare qati këmë folën. E qartë, e kuptoha, e qartë. Uh, Dallën haresën nga vezvesën, Njerëma harru, ketë na harrojmë. Por atë ka një kufi. Gjithmonë me harru, atë kjo vezvese e praftë. Ti më nëmëu koncentru. Më nëmëu koncentru. Namaz mi posmat namaz qura çoti por, qura çoti dytë. Sa vezvese të mos i kushtoj vëmendje. Ndërtohet mbindje. Për shembull, i edu ku fal, gjatë tan kurs e, e kibines së qura çoti tretë. Por njerë harron. A kë tre a dy? Tre kë? Takëngase ndërtojmë në bindin që ishte para se marr harresa, para se marr vezvesja, ndërtoi në bindje dhe me linë do të mandum, largohet kjo. Edhe gjerëta abdesti. Ti ti që ke marr abdes, kur merr abdes, ku të vësh? Unë marr abdes. Edhe vazhdo matutje. Vazhdo matutje. Mos lejo meliu shëjtanin me ty nga se vallallai këtë drejtim çon, nuk je kujdesshëm, mundet të cil pasojë shumë të rrezikshme. Prandaj Luftoje e vezësit mos u merr me ta, ndërton bindje dhe as përpara Melena do të më ndonum, nuk do të kesh më probleme. Ëh, jam se koha është afruar shumë për të përfunduar, por janë disa pyetje që dua që ti përfundoj. Që ti nivet jam martu, skam fëmi vjerra, po më mallkon çdoherë. Çka të bëj se po më mbaron durimi. Hudhu billah, wallahi kjo, kjo është tmerr. Ti nuk, tuse, tuse ti je fajtore pse ski fëmi. Qes propri Allah të azhyrësh. Ti bën sabër, pra bën sabër. Kërkon gaburrit që ai të mirët mënon në ti. Thuaj burrit ton çajti flet nonës. Në çonse kimë kuptim gabur dhe burri nuk të kaç kupton. Burri nuk të mallkon, elhamdullilah. Elhamdullilah, por ti bën sabër. Wallahi nuk zgjidhet problem kurjë kur kur me u fjalos. Nuk zgjidhet problem kurjë me u treguar rregonte. Mu kundriç ka kimë zgjidhet, vetë acëron problemet më tepër. Vetë zgjeton problemet më tepër në familje. Bën sabër. Vetë ani vi era. Allahu a gjelle gjeralu këm më në gjiku, a i më kasë përu me këta, bollë e kam galen tem, me mashtu dhe ti mu u galë me këtë malkim, Allahu a gjelle gjeralu për në shre, për në ndëgjen, a i e di që ka këm e bërë. Që ka është, kështë e më atë e për? Kështë e më atë e për? Ama jo fjallë këshia, jo arrogante, jo fjurje, jo përlami, jo kështë. Se lo mirë, ti bën sabër, gjithë kështë e evet. të uh, reg Un jam dal me atut vetëm me buën banesën kumahirët kanitu veria mi duke pasuri kam gjetria Himalia un s'pri çka më bë, me to mbojn namas. Himalia mirësh me i thonë një hoçë bën rukje. A do mundin nga gajeni, po ka onjllashe bën rukje, lexojn Kur'an. Me ja quat Himalia ai shikojn çka ka këtu. Dhe pastaj ai tregon çka më bë. A mi dijeg, a mi, mi me uj me bë, pastaj ai tregon çfarë të, të bëni me trop. Ju mua i adet as te lumën, nëse ka nevojë Më nivan ku nuk ka xhami i mjaftueshëm dhe xhamat ka shumë kanë të folë dy rjoja, mendoj që nuk prish punë inshallah. Jam fillestar dhe punoj mendrime, po nuk më lejon të folë, çfarë të bëj? Kemi vull për këtë sarë, por mendoj se mendoj se duhet më përpjek. Dhe ai që përpjeket me lehn e Allah të më ndihmë gjithë zgjidhja. Ë, si ta përmirësojmë kondrimin namaz? Le le jallijrata dhe ka libër që është botuar libër i vogël si uh, si të parulemi namaz apo kuptojmë koncentrimin lezoi libra kështu që kjo është pyetje që ka përgjithmonë dëgjatën e katërtimi prandaj un po mjaftohem me këtë nëse më libër ose një kolegjera të zëroj që kanë ful për procedimin e namazit për koncentrimin e namazit mendim alumnandu atu do të thien shumë të dobishme për ty në këtë në katërtim dhe ashtu që ndruar kjo është edhe pyetja e fundit për sonte që sallonë manuar se Zoti i Xhellaluat na ruan nga dënimi i varr. Atë na jap jetë të beqatoshme këtë botë, në varr dhe në xhennet. Zoti i ruan deri në takimin e namshëm. Selamulejkum urehmetullahi verakat.